Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. Öppna en historiebok och du kommer snabbt snubbla på märkliga berättelser från förr. Dessa svunna tider fascinerar oss fortfarande. Slutna hemlighetsfulla riken där människor ibland bara försvinner utan att någonsin synas igen. Och rökiga kontorslokaler där nyheter från andra sidan jorden knattras in i morsekod. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. I förra säsongen frågade vi vilka historier ni lyssnare önskade höra i den här podden. Ert gensvar var massivt. En historia särskilt många önskade sig var en klassiker. Det ryska sömnexperimentet. Och idag ska ni få höra den. Men först ska vi åka ännu längre tillbaka i tiden till en nordamerikansk nyhetsredaktion för nästan 90 år sedan. 1926 publicerade magasinet Weird Tales En berättelse av en man som heter H.F. Arnold Än idag cirkulerar denna berättelse på nätet Ett tecken på att vissa historier är eviga Den heter The Nightwire Och vi kallar den Nattlinan New York 30 september CP Flash Ambassadör Hollywood gick idag bort Hans död kom plötsligt då ambassadören var ensam i sitt arbetsrum efter en lång dags arbete. Han efterlevs främst utav sin fru och två barn. Det finns något gudsförgätet över att jobba nattskift med att läsa av linan. Man sitter här uppe i en skyskrapas översta våning och avlyssnar viskningen av en civilisation. New York, London, Kalkutta, Bombay, Singapore. De är alla våra grannar när gatuljusen hänger skumma och världen har gått i sängs. Mellan klockan två och fyra på natten sitter telegrafmaskinisterna ensam med sina hörlurar och dåsar i ljudet av nyheterna som kommer in. Äldsvådor, katastrofer och ett självmord. Mord, folkmassor, olyckor. Ibland en jordbävning vars offer bildar en lista lika lång som ens egen arm. Mannen vid nattlinan skriver ner den nästan som man gjorde det i sömnen med fingrarna dansande över skrivmaskinen. Då och då vaknar man till och spetsar öronen. Man har hört någons namn, någon man kände en gång för länge sedan i Singapore, Halifax eller Paris. De kanske har fått ett nytt jobb, men mer sannolikt är att de mördats eller drunknat. Kanske har de helt enkelt själva bestämt sig för att hoppa av jordelivet och gjort det på något bizart sätt. Intressant nog för att hamna i nyheterna. Men det händer inte så ofta. Mest sitter man och slumrar och knattrar på skrivmaskinen och önskar man vara hemma i sängen. Ibland händer det dock faktiskt konstiga saker. En hände här om kvällen. Och jag har inte kommit över den än. Jag önskar jag kunde komma över den. Du förstår, jag sitter som nattredaktör i en västlig kuststad. Vad den heter exakt spelar ingen roll. Det finns, eller fanns, bara en telegrafmaskinist som jobbar nattpass i min redaktion. En kille som heter John Morgan. Kanske 40 år gammal skulle jag tro. Stillsam och hårt arbetande man. Han var en av de bästa telegrafmaskinisterna jag någonsin träffat. En så kallad dubbelman. Det betyder att han kunde hantera två telegrafmaskiner samtidigt- och skriva ner nyheterna som kom över linan på två olika skrivmaskiner. En med varje hand. I hela mitt liv har jag bara träffat tre personer som kan göra det. Och den här killen kunde ju hålla på i timmar utan att göra ett enda misstag- Vanligen höll vi bara en lina öppen på nätterna, men ibland när timmen var sen och nyheterna höll högt tempo öppnade stationerna i Chicago och Denver en andra lina. Det var då Morgan gjorde sin grej. Han var en trollkar, en mekaniskt automatiserad trollkar som fungerade klanderfritt, men saknade fantasi. Natten den 16 anmärkte han på att han kände sig trött. Det var den första och enda gången som jag någonsin hört honom säga ett ord om sig själv. Och då hade jag ändå känt honom i tre år. Klockan var tre. Vi hade en lina öppen. Jag satt och nickade till över artiklarna på mitt skrivbord och tänkte inte så mycket på honom när han plötsligt tog till orda. Im, tycker du det känns instängt här inne? sa han. Nej, det tycker jag inte, men jag kan öppna ett fönster om du vill. Nej, strunt samma. Jag antar att jag bara är lite trött. Det var allt han sa. Och sen återgick han till sitt jobb. Var tionde minut eller så gick jag iväg och hämtade den lilla höga av rapporter han prydligt hade lagt upp bredvid skrivmaskinen allt eftersom han skrev ut dem i de rutinmässiga tre exemplaren. Kanske tjugo minuter efter vårt samtal märkte jag att han hade öppnat en andra lina och övergått till att använda båda två skrivmaskinerna. Jag tänkte att det var lite konstigt eftersom det inte var något särskilt hett på väg in. Nästa gång gick jag över till honom så plockade jag med mig båda skrivmaskinernas höga med kopior för att sortera bort dubbletterna. Den första linan fortsatte leverera det gamla vanliga och jag skummade genom grejerna. Sen vände jag mig till den andra högen. Jag minns den särskilt bra eftersom storing kom från en stad jag aldrig hade hört talats om. Xebiko. Jag sparade hela rapporteringen som kom därifrån den där natten. Så här började det. Xebiko, 16 september, CP Bulletin. Den tätaste dimman i stadens historia lade sig över Xebiko vid fyra tiden igår eftermiddag. All trafik har stoppats och dimman hänger som ett mörkt täcke överallt. Normalt ljusstarka lampor kan inte tränga igenom tecknet som sakta men säkert blir allt tätare. Forskare och vetenskapsmän kan inte enas om vad som orsakat dimman och den lokala väderstationen säger att de aldrig settes lika i området. Det var allt. Inget ovanligt i huvudstorien för en nyhetsbyrå men som sagt jag la märke till historien på grund av stadens namn. Ungefär en kvart senare gick jag över för att hämta den nya högen av rapporter. Morgan satt nersjunken i stolen och han hade vänt sin grönfärdigade skrivbordslampa neråt så dess strålare lämnade hans egna ansikte i mörker men lyste upp de två skrivmaskinerna. I den högra högen var det gamla vanliga men den vänstra innehöll nya rapporter från Xebico. Alla rapporter kommer i tagningar vilket innebär att delar av många olika stories kastas ihop och blandas några meningar i taget. Denna andra del av storyn från Xebiko markerades med tillägg dimma. Så här löden. den. Vid sjutiden hade dimman tätnat märkbart. Alla ljuskällor var då omöjliga att skönja och staden hade försjunkit i djupt mörker. En ytterligare märklig aspekt av fenomenet är att dimman åtföljs av en kväljande doft. Ojämförlig med något som tidigare har upplevts här. Texten var signerad på det för journalister vanliga sättet med tidpunkt klockan 3.27 och, och telegrafmaskinistens initialer J.M. I högen från den andra linan fanns det bara en till rapport. Här är den. Andra tillägg CBK dimma Uppgiften om dimmans ursprung varierar kraftigt. Bland de mer udda rapporterna hittas den från den lokala kyrkans vaktmästare som i upplösningstillstånd famlat sig fram till Nyhetsbyråns kontor. Han menade att dimman kom från byns kyrkogård. Citat Den syntes först som en grå filt över jorden bland gravarna, säger han. Den började sen stiga upp högre och högre. En underjordisk vind tycktes blåsa upp sig i böljor som ömsom delade upp och sammanfogade dimman. Och så, mitt i dess tjocka massa, rörde sig något. Jag vände mig om och rusade från den förbannade platsen. Bakom mig hörde jag gallskrik från husen som låg närmast gravplatsen. Slut, citat. Kyrkvaktmästarens historia betraktas generellt med viss skepsis- men en grupp har ändå gett sig av till kyrkan för att undersöka. Omedelbart efter att ha gett sitt vittnesmål kollapsade vaktmästaren- och nu befinner han sig medvetslös på den lokala sjukstugan. Det var en märklig stor min. Son. Vi är visserligen vana vid sådana, för mycket konstiga saker är det som kommer över linan. Men av något skäl, kanske för att vara så tyst i övrigt den natten, lämnade rapporterna från dimman ett djupt intryck hos mig. Så det var med ett visst mått av fruktan som jag nu återigen gick över till den nya högen med utskrifter. Morgan rörde sig inte, men hans fingrar knattrade över tangentbordet. Det enda som gav ett ljud ifrån sig i rummet var högtalarnas korta och långa signaler. Det skapade en olycksbådande stämning som gick mig på nerverna. I högen så hittade jag en ny story från Xebiko. Jag började ängsligt läsa. Ny etta Xebiko-dimma CP. Den räddningsgrupp som vid elva tiden på dagen gav sig av- har ännu inte återkommit. De skulle undersöka en märklig uppgift om var dimman- som sen igår kväll har förlagt staden i mörker kom ifrån. En ny, större räddningsgrupp har skickats ut. Samtidigt har dimman om möjligt blivit ännu tjockare- den tycks rinna in genom dörrarnas glipor och fyller rummen med den frånstötande doften av förruttnelse. Den skapar en förskrämd och trygg stämning och tycks bära med sig en subtil förnimmelse av sedan länge döda saker. Boende i staden har flytt sina hem och samlat sig i den lokala kyrkan där prästerna håller mässa och leder i bön. Situationen går knappt att beskriva. Vuxna och barn är lika gripna av fruktan och många är helt utom sig. Mellan pustarna av ånga, som delvis fyller kyrkosalen, ber en äldre präst för välfärd till hans flock. De och sin sida gnyr och gör korstecken. Från utkanten av staden hörs då och då rop av okända röster. De ekar som märkliga och oregelbundna måltoner genom dimman. Mest kan ljuden jämföras med vinden när den susar genom en enorm tunnel. Men natten är stilla och det blåser ingen vind. Jag är en samlad man och trots att jag jobbat med att läsa av linan i dussintals år har jag aldrig blivit upphetsad. Trots det här ställde jag mig den här gången upp och gick fram till fönstret. Hade jag fel eller syntes det långt ner i stupet mellan husen en rest av dimma? Nej, det var bara inbildning. I den nästan tomma redaktionen lät det på högtalarnas tickande som att rapporterna nu kom in i ett snabbare tempo. Morgan hade inte rört sig från sin stol. Hans huvud var djupt nedsjunket mellan axlarna och han skrev på sina skrivmaskiner med ett finger från varje hand. Det såg ut som att han sov, men nej då. Snabbt och effektivt tycktes han i oändligheten trycka iväg rad efter rad lika obevekligt och obekymrat som döden själv. Något med hans monotona rörelser över skrivmaskinens tangenter fascinerade mig. Jag gick över och ställde mig bakom hans stol och läste över axeln på honom när rapporterna kom in ord efter ord. Så här stod det. Flash, Zebiko, CP. Inga fler bulletiner kommer levereras från detta kontor. Det omöjliga har inträffat. Inget har hört av utifrån på 20 minuter. Vi är avskurna från omvärlden, ja till och med från gatorna under oss. Jag kommer stanna vid linan till slutet. För slutet är helt uppenbart nära. Sen klockan fyra igår eftermiddag har dimman hängt över staden. Efter en uppgift från stadens kyrkvaktmästare skickades två räddningspatruller ut för att undersöka situationen i stadens utkant. Ingen av dem har återvänt. Ej heller har något hört av dem. Det är nu tämligen säkert att de inte kommer komma tillbaka. Från min telegrafmaskin har jag utsikt ner över staden under vårt kontor. Det ligger på trettonde våningen och hela staden går att se härifrån. Nu är det enda jag kan se ett tjockt täcka av mörker där det vanligtvis syns ljus och liv. Jag är rädd att de ihållande skrik som oupphörligen hörs från stadens utkanter är dess invånares dödsgrin. De blir ständigt allt högre och tycks närma sig stadens centrum. Dimman täcker fortsättningsvis allt. Om möjligt är den ännu tätare än tidigare, men dess natur har förändrats. Istället för en ogenomskinlig och ogenomtränglig mur av illaluktande ånga vrider den sig nu i krumbukter som nästan liknar mänsklig vånda. Då och då uppstår den glipa bland dimmbankarna och jag skymtar gatorna medan för. Människor rusar av och an, vrålande desperation. En kakafoni av oväsen når mitt fönster och överallting tycks osynliga och omärkliga vindar blåsa och ljuda. Dimman har återigen sväppt in hela staden och vindarnas hus kommer närmare och närmare. De är nu på gatan direkt under mig. Herregud, för ett ögonblick öppnade sig dimman och avslöjade en glimt av gatan därunder. Dimman är inte bara vånga, den lever. Vid sidan av varje gråtande och jämrande människa finns en sorts dubbelgångare. En aura uppbyggd av konstiga, mångfärgade nyanser. som formerna klamrar sig. Var och en vid en egen levande varelse. Männen och kvinnorna ligger platta. Rakt ner på sina ansikten. infigurerna tycks omfamna dem med kärlek. De knäböjer bredvid människorna. De... Jag vågar inte skriva ut det. De förvridna och plågade kropparna har blivit avklädda. De äts upp, bit för bit. Nu har en bärmhärtig vägg av het, ångande dimma svept över hela scenen. Jag skymtar inte längre i gatan. Under mig tycks dimväggen ändra färg. Den verkar upplyst av inre lågor. Nej, så är det inte. Jag har tagit fel. Färgerna kommer ovan och reflekteras i dimman. Se upp! Hela skyn flammar. Färger som ej tidigare kan ha setts av varken människa eller demon. Lågorna rör på sig. De beblandas med varandra och färgerna byts ut och arrangeras om. De är så ljusstarka att mina ögon tåras även fast de verkar mycket avlägsna. Nu har de börjat snurra, cirkulera in och ut och virvla i intrikata mönster och former. Ljusen tävlar mot varandra i ett kaleidoskop av skönhet från en annan värld. Jag har gjort en upptäckt. Det finns inget att frukta ljusen. De utstrålar kraft och välvilja, nästan glädje. Men deras styrka är så rå att det gör ont. Framför mina ögon virvlar de sig närmare och närmare. En miljon kilometer per varv. Miljoner mil i ljusets hastighet. Det är själva ljusets kärna. Under det smälter dimman ihop till en diamant av strålande ånga med regnbågens alla färger i ett tusenfalt spektra. Jag kan se gatorna. De är fulla av människor. Ljusen kommer närmare. De är runt mig i alla håll. Jag är omringad. Jag... Meddelandet avbröts abrupt. Linan till Xebiqo hade dött. Skrivmaskinens rullar stod nu stilla framför mina ögon och i lampans gröna sken regnade inte längre bokstäverna fram på sidan. Rummet tycktes fyllas av en gravallvarlig tystnad. En kraftfull och nästan imponerande stillhet. Jag såg ner på Morgan. Hans händer hade fallit orörliga längs hans sidor och hans kropp tycktes ha säckat ihop på ett onaturligt sätt. Jag vände tillbaka lampan mot hans ansikte och lyste upp det. Hans ögon stirrade tomt framåt. Med en plötslig illavarslande känsla tog jag ett steg fram och anropade Chicago på linan. Efter någon sekund kom deras svar över högtalarna. Chicago uppgav att Lina 2 inte hade använts alls under hela natten. Morgan, ropade jag. Morgan, vakna. Det är inte sant. Någon har bluffat oss. Varför? I min iver hade jag gripit tag om hans axlar. Hans kropp var helt kall. Morgan hade varit död i timmar. Kunde hans avstängda hjärna och automatiska fingrar har fortsatt att skicka meddelanden från andra sidan till och med efter att han hade passerat den? Det kommer jag aldrig få veta för jag ska aldrig mer jobba nattskiftet. Du kan söka i vilket atlas du vill. Du kommer inte hitta staden Xebiko. Vad den var som dödade John Morgan så kommer det för evigt att förbli ett mysterium. Nu reser vi 20 år framåt i tiden till i slutet av 40-talet i Sovjet- det var diktatur där man inte fick säga eller tänka någonting fientligt mot staten. Gjorde man det ändå kunde det hända att man försvann. Vad hände med sovjets politiska fångar som aldrig sågs till igen? I berättelsen om det ryska sömnexperimentet som är skriven av en okänd författare och har funnits på nätet sedan senast 2009 får vi en möjlig och skrämmande förklaring. Under det sena 40-talet höll ryska forskare med hjälp av en experimentell stimulerande gas- fem personer vakna i 15 dagar. Då gasen var giftig i högre koncentration- hölls personerna instängda och isolerade- i ett utrymme där deras syrenivå kunde mätas. Detta var före övervakningskamerornas tid- så det enda sättet forskarna kunde undersöka vad som hände i utrymmet- var genom mikrofoner- –och ett par decimeter tjocka glasventiler. I utrymmet hade de fem utrustats med böcker, obäddade tältsängar– –rinnande vatten och toaletter samt nog med frystorkad mat– –för att de skulle kunna överleva i en månad. Försökspersonerna var politiska fångar– –som under andra världskriget dömts som fiender till staten. Allt gick bra de första fem dygnen och fångarna klagade knappt eftersom de hade fått falska löften om frihet om de deltog i testet och lätt bli att sova på 30 dagar. Deras konversationer och sysselsättningar övervakades. Det noterades att de pratade allt mer om traumatiska händelser under deras uppväxt och efter fyra dagar blev tonläget mörkare. Efter fem dagar började de klaga över situationen och de händelser som lett dit och började dessutom visa upp tecken på svår paranoia. De slutade prata med varandra och började istället viska med mikrofonerna och mot glasgluggarna. Konstigt nog verkade alla tro att de kunde vinna forskarnas förtroende genom att förråda de kamrater de satt fångna tillsammans med. Till en början trodde forskarna att detta var en effekt av gasen. Efter nio dagar började den första vråla. Han sprang av och an i kammaren och gallskrek med sina lungors fulla kapacitet tills han inte längre kunde utbrista i annat än sporadiska skrik. Forskarna slog fast att han rent fysiskt hade slitit ut sina stämband. Det mest överraskande med detta var att de andra försökspersonerna knappt brydde sig. De fortsatte viska med fönsterutorna och mikrofonerna ända tills ännu en av dem började skrika. Då började de två som ännu var tysta istället riva sönder böckerna, smörja in sidorna med sin egen avföring och sedan täcka fönstren med dem. Vrålandet slutade tvärt. Så även viskandet med mikrofonerna. i Tre dagar till förflöt- Forskarna kontrollerade mikrofonerna en gång i timmen för att försäkra sig om att de fungerade eftersom det var omöjligt att de fem personerna där inne inte gav ifrån sig några ljud alls. Syrekonsumtionen i kammaren visade att samtliga levde. De andades till och med så mycket som man bara gör under mycket stora fysiska ansträngningar. På den fjortonde dagens morgon Gjorde forskarna något de hade sagt att de skulle låta bli. Nämligen använde sin telekommunikationsutrustning för att kontakta försökspersonerna in i kammaren. Och förhoppningsvis få ett svar från någon av dem. Då forskarna fruktade att de antingen dött eller blivit grönsaker. Dörren i kameran blir dla att mikrofonov. kontroller av mikrofoner. i av napol. De ropade ut till försökspersonerna. Vi kommer nu att öppna kammardörrarna för att kontrollera mikrofonerna. Gå iväg från dörrarna och lägg er på golvet, eller så skjuter vi. Fullständigt samarbete innebär att en av er befrias omedelbart. Till deras stora förvåning hörde de en ensam röst svara. Vi vill inte längre befrias. Eh, kan det vara ett experiment? Nej, särskilt. Nu utbröt en debatt mellan forskarna och representanterna för militären vars pengar hade använts för att bekosta experimentet. Eftersom de inte kunde få några fler reaktioner över telekommunikationssystemet bestämde man sig till slut under den femtonde dagen för att öppna kammaren. Man började med att tömma den på gas och fylla den med frisk luft istället men då hördes klagomål ur högtalarna. Tre olika röster bönade och bad som om det var för deras närståendes liv om att gasen skulle sättas på igen. Kammaren öppnades och soldater sändes in för att hämta försökspersonerna som vrålade högre än någonsin. Soldaterna började också skrika när de såg vad som fanns i kammaren. Fyra av de fem försökspersonerna levde fortfarande, även om man svårligen kunde kalla det skick de befann sig i för levande. Ingen hade rört de senaste fem dagarnas matransoner. Från den döde försökspersonens kropp hade stora köttstycken slitits av och proppats in i kammarens avlopp så att en decimeterdjup vattensamling täckte golvet. Hur mycket av vätskan som var vatten och hur mycket som var blod avgjordes aldrig. Alla fyra överlevande hade fått stora bitar av musklerna och huden bortslitna från kroppen. Skadorna där och de blottade benpiporna på deras fingertoppar indikerade att skadorna åsamkats med bara händerna och inte med tänderna som forskarna först trodde. En närmare undersökning visade att de flesta, om inte alla skadorna, var självförvållade. De inre organen i buken, under bröstkorgen, hade hos alla fyra försökspersonerna rivits ut. Hjärta, lungor och diafragma satt kvar- men huden och det mesta av musklerna på revbenen var bortslitna och lungorna syntes genom revbenen. Samtliga blodkärlorgan var intakta. De hade bara tagits ur och placerats på golvet så att de låg spridda runt de utrensade kropparna. Matsmältningen hos alla fyra såg ut att fortsätta och saker försökspersonerna hade ätit processades. Det visade sig snart att dessa saker var deras eget kött. De flesta soldaterna på plats var från ryska specialstyrkor, men många av dem vägrade att återvända in till kammaren för att hämta försökspersonerna. De i sin tur skrek om att bli lämnade i fred i kammaren och de varierade mellan att tigga om och att kräva att gasen skulle sättas igång igen så att de inte skulle somna. Till alla stora förvåning kämpade försökspersonerna hårt mot att bli hämtade ur kammaren. En av de ryska soldaterna dog efter att hans hals slitits sönder. En annan bar sig iväg svårt skadad efter att en försöksperson rivit av hans ena testikel och bitit sönder en artär i hans ben. Ytterligare fem soldater förlorade livet, inräknat de som begick självmord under veckorna efter incidenten. Under kampen mot soldaterna sprack en av försökspersonernas mjälte och han förblödde i det närmaste omedelbart. Forskarteamet hade försökt ge honom lugnande medel men det visade sig omöjligt. Trots att han fått mer än tio gånger så mycket morfin som en människa normalt klarar av slogs han som ett skadat djur och bröt revbenen och en arm på en av läkarna. Hans hjärta fortsatte slå i hela två minuter efter att han förblött- och det fanns mer luft än blod i hans ådror. Till och med efter att hjärtat slutat slå- fortsatte försökspersonen att skrika och slå omkring sig i ytterligare tre minuter- vilt kämpande för att attackera alla i närheten- och skrikande ordet mer om och om igen. Efter att ha blivit svagare och svagare tystnade han till sist- De tre överlevande försökspersonerna spändes fast och flyttades till ett sjukhus. Allt medan de två vars stämband ännu fungerade- fortsatte att be om mer gas så de skulle hålla sig vakna. Den svårast skadade av de tre fördes till sjukhusets enda operationssal. Under processen då han förbereddes för att få sina organ flyttade tillbaka in i kroppen- upptäcktes det att också han- var i närmaste immun mot de lugnande medel han hade givits. När han fick dem började han kämpa vansinnigt för att lösgöra sig och lyckades trots att en 90 kilo tung soldat höll i hans arm slita av en decimeter tjock läderrem. Det behövdes däremot bara lite mer sövande medel än vanligt för att han skulle somna och i den sekund hans ögonlock började fladdra och stängas slutade hans hjärta slå. I obduktionen av honom visade det sig att hans blod innehöll tre gånger så mycket syre som normalt. De muskler som fortfarande satt kvar på hans ben var illa slitna och han hade brutit nio ben i striden mot att bli fastspänd. De flesta ben hade brutits av kraften i hans egna muskler. Den andra överlevaren var den första i gruppen att börja skrika. Och eftersom hans stämband var förstörda kunde han varken be om gas eller protestera mot att bli opererad. Hans enda reaktion var att våldsamt skaka på huvudet när man närmade sig med smärtstillande gas. När någon motvilligt föreslog att de skulle operera honom utan lugnande eller smärtstillande medel nickade han däremot under den sex timmar långa operationen då hans inre organ placerades tillbaka och det som fanns kvar av hans hud syddes fast igen reagerade han överhuvudtaget inte. Kirurgen som ledde operationen upprepade gång på gång att det borde vara medicinskt omöjligt för patienten att överleva detta. En förskräckt sjuksköterska sa senare att hon hade sett patientens mun krökas i ett leende flera gånger när deras blickar möttes. Reste. Reste. När operationen var över- tittade försökspersonen på kirurgen- och började väsa ljudligt i ett försök att tala. Kirurgen antog att han ville säga något av stor vikt- och hämtade penna och papper- så patienten kunde skriva ner det. Budskapet var enkelt. Reste. Fortsätt skära- de sista två försökspersonerna genomgick samma operation, båda utan att få någon som helst smärtlindring. De fick dock ett förlamande ämne injicerat, eftersom kirurgerna fann det omöjligt att utföra ingreppen då försökspersonerna skrattade oupphörligen. Efter att ha paralyserats kunde de bara följa kirurgen och forskarna som övervakade processen med ögonen. På onormalt kort tid lämnade det paralyserande ämnet deras system och ögonblicken de började kunna prata igen bad de om mer av gasen från kammaren. Forskarna försökte fråga varför de hade åsamkat sig själva så mycket skada, varför de hade slitit ut sina egna inre organ och varför de ville ha mer av gasen. Det enda svar de fick var, jag måste förbli vaken. De tre kvarvarande försökspersonerna spändes fast ännu hårdare och placerades i kammaren igen i väntan på att det skulle fattas ett beslut om dem. Forskarna, som stod inför vreden från de militärer vars pengar hade bekostat de nu misslyckade experimenten, övervägde att helt enkelt avliva dem. Men den ansvariga officeren på plats, en för detta KGB-agent, såg istället potentialen i att börja ge dem gas igen. Forskarna kom med bestämda invändningar men kördes över. Då försökspersonerna förbereddes för att återigen bli instängda i kammaren kopplades de till en EEG-maskin och fick mjukare bojor för en längre tids fastspänning. Till allas överraskning slutade de dock kämpa emot i den stund de förstod att de skulle få återvända in till gasen. Det var vid det här laget uppenbart att de kämpade för att inte falla i sömn. En av dem som fortfarande kunde tala hummade oavbrutet högt för sig själv. Den stumme spände istället sina ben i tur och ordning för att ha något att fokusera på. Den sista mannen höll upp sitt huvud från kudden och blinkade intensivt. Han var den första att kopplas till EEG-maskinen och forskarna såg med stigande förvåning hur hans hjärnaktivitet ibland fullständigt upphörde. Det såg ut som att han gång på gång blev hjärndöd men aktiviteten återgick genast till det normala. Eftersom forskarna stod samlade kring pappret där kurvan för hans hjärnaktivitet gick upp och ner blev en ensam sjuksköterska det enda vittnet till hur hans huvud föll till kudden och hans ögon slöt. EEG-maskinen visade på en gång aktiviteten hos någon i djupsömn- och sedan, samtidigt som hans hjärta slutade slå, en sista rak linje. Den enda kvarvarande försökspersonen som kunde prata- började nu skrika om att han skulle föras in i kammaren igen. Hans järnvågor upphörde på samma periodiska sätt som hos den nyss döde- då gav officeren order om att stänga in den skrikande mannen och hans stumme kamrat i kammaren tillsammans med tre forskare. En av forskarna som skulle stängas in drog då officerens pistol, sköt honom mellan ögonen och vände sig sedan till den stumme och sköt också honom med ett skott i huvudet. Medan resten av kirurgerna och forskarna flydde riktade han sedan pistolen mot den sista försökspersonen som fortfarande var fastspänd vid sin säng. Jag tänker inte bli inlåst tillsammans med dessa varelser. Inte med er, skrek han till mannen i sjuksängen. Vad är du? Frågade han. Jag måste få veta. Försökspersonen log. Gick det så snabbt att glömma? Frågade han. Vi är ni. Vi är vansinnet som hägrar inom er alla. Som i varje ögonblick tigger om att befrias. Vi är det du gör med för dig själv varje gång du somnar. Vi är det som ni tystar och fryser när ni inträder i den sömnens himmel vi blivit utjagade ifrån. Forskaren tvekade. Sedan siktade han mot försökspersonens hjärta och sköt. Med en svag hostning, samtidigt som hans EEG-maskin visade en rak linje, utstötte han. Så. Nära.